BATBI IRULA BATBI Uda izaten da, ezta, e, ba, kapitulu berrien grabatzeko unea. Grabaketen azken astean bergaran izan dira eta bertara urbildu gara E, aipatu behar baita, azpimarratu behar baita, denboraldi berriuntan, ba, iperraldeko aktore bat izango dugula gure artean, ezaguna duguna, fonts bailazua e, ere egiten baitu, eta tira, ba, joan ez, etxe beste, agurtuko dugu kaixo. Hatsalde hon, ma hori da, ipagaldetik zortzi e, denboralditan lehena, aktore gisa, eta, eta oha, aktore behia, gazteena, Ipagaldetik saratik, Johannes Church, te, naiz, eta, eta urtengo demoraldean ibai izanen, naiz. Kastiniak egin nituen, mantzituzten sari sozialetan e, ba orra, ipatzeko kastiniak irekiak zirela, edo honor kizenea materantzuela, Masai eta Ugeita lau urte bita nika Masai egin nituen urte eta betiko gogoa nuen parte hartzea, gero gertatuko zena, gertatuko zela, eta kristen gogoa sartzeko kastina egin, eta fase luze eta eta... Zail batzuen ondotik, sartu nahiz, uh, guazenen. Eza da, erres ez ez guazenen sartzea. Eza erres, nik ustez, emaila handia bada nik behintzat presioarekin hartu nuen, ze kristongo nuen, implikazioa initzema eta hori azkenean behar duzu, eza da, erresa, ez kantatu behar da, dantzatu behar da, aktuatzen, ibili behar zira, zure txan grabatzen, bidoak bidaltzen, e-mailak itxoiten, erantzunak zain, denbora ere luzea da, bada holako... Ez dakituk bat, baina gero, bai, gero esperientza bizikipolita da bizitzeko zeochtik ere ikasten duzu eta mm. eta hori. E, Goazen telesaila e, txikitatik segitzen zenuen e? ba. jarraitzaia zinen? Bai, ba, baina iku ikusi ditut goazeneko filma, goazeneko bebeste demoraldi guziak, eta bai, goazeneko jahaitzailean nintzen, ba, ba, baina, eta ogegaetik, ogeire, sartzea oheret, zen pixkat, bo, ehalohtzen dudan, eta da pixkat, ezinezkoa ikusten duzu, baina, begiran on naizen. <laughs> Beraz, eh, bada, ba iparraldeko gazte entzatere ba, erreferentzia bat, ez da, iparraldeko batek ere parte hartzen baitu aurtengo denboraldian, nik uste, ba, iparraldean gaztean hitzek ere segitzen dutela telesaila, eta manera berezi batean ere biziko dutela. Ba, ba, ba niretzatere, egon eh, kapolita zen, ze ez ahtezta ipar jaldeko inogegon, eta niretzatzen, jo, ba, nahiko nuke sartuz, haitzakia eh, dut ere, eh, jaiut, Ipahaldetik ez baita inox sartu, eta nirezat behar zen, sohtzi demoraletan ipahaldeko bat sartzea, bai ala bai, eta biziki kontent, eta bai, espero dut, orain ipahaldeko augen zatea, badira, eh, goazeneko jahaitzaileak, wena, orain di gejo zabaltzea, eta eta hori, jendeari goazen, uh, elaraztea ere ipahaldera bai. Zut, eh, zut, kantatzen jakin bardela, dantzatzen aktore lanetan, klaseak hartu dituzu, Ez, ez, klaserik ez, kantatzen, ez naiz bat kantaria, dutxazpian zu eta nire aktean nire soberen hori seguk, <laughs> baina hori gero dantzan, dantzan, ez, eh, oha, haipatutugu hastian ponx, baila zoan naizela, eta bai, nire baitatikola antzerkia, kantua eta dantza, baina klaserik hartu gabe, formakuntzarik gabe, nire baitatikola bai. Baina ikusten da, eh, langile bazarela, eta horren emaitza, dugu orain iritsi zarela, nahizenuen leku ontara, Zer nolako esperientzia izan da? Lagun berriak eginditu zemen intentsoa, dira aste hauek? Bai, e, izan da esperientzia nik uste aste zina izan dena, ze da egun batetik bestera nire zakit uda aldatu da, jen dut udan ez duen lanik, papatean lana izan dut, baina zen lana astelenetik lehenetik ostira lera, astez, Eta dira egun biziki luzeak e, jende askorekin, baina, baina esperientzia oso polita jende, jende behia zagutu dut, e, ni baino zahagoak denak, baina f, esperientzia oso polita izate nahi da, eta, eta ainit zainit ikasi dut, bai ainit ikasi profesionalke jenen dut lan munduan edo, Hori azkene antaldelan azek den, antzerkitik ikasi dut, dantzatik ikasi dut, mundu hogek ekartzen duenatik ikasi dut, baina gero ikasi dut ere baitan lan giroan sartzen. Nola, nola kudeatu be hori, ganera ez naiz e, ipakaldera sartzen egunero, e, beraz familiaren gandik ujun, e, jakin behar ere, ez dakit, hori e, ikasten, eta da, heldutasun bat hartu antolatzen, e, gauza kudeatzen, eta horatik, bai, gero esperientzia biziki-biziki polita izatea nahi da, bai, bai, bai. E, Partxena ibarriak izango ditugu, iazkoekin nahastuta, ez dakit, sorpesarik izango dugu, den demoralian? Zortzigagen demoraldean nikuste biziki polita izan da. Eta ez, bahanean nahizelako, <laughs> baita, baina, egen nahi dut, e, historioaren aldetik, badira, hainbat, eta hainbat historio, e, pertsonaien agtean, pertsonaien agteko ahemanak, eta, uff, e, bikainada. Egen dut, e, benetan hori, eta, eta bai, bai nire kasuan, ibaik ere, aventura zorakajeak biziko ditu basak abin, eta, eta nikuste zinduzula galdu. Eta, zure pertsonaia e, nolakoa izanen da? Beraz, ibai mutil oso heldua da, e, bat zuentzat, agian, berezia, ze ibaik badu Asperger sindromea, eta eta hori, bere, bere moduan bizi da, bere moduan ikusten ditu gauzak, agian zedonork ez dituen ikusten bezala, Jaren, bere ikus moldea du, bere pentsa moldea, eta, eta nik uste pertsona oso maitagarria dela, eta laguntzeko prest, eta... Eta oso, oso abila, bai. Zukbein, grabaketak bururatuta, Pontz Pailazoarekin eh, segituko guzu, eta ikusitu, doni bane loitzunen laster izan entzarela. Hori da, Pontz Pailazoarekin eh, itzuliko naiz. Pontz Pailazoarekin piskatu dan, bau, proezera joan da, ze, ezintzuen dena egin, ta, pausatu behertzen piskat. Eta bai, eh, arituko naiz, doni loitzunen laister, eh, hogeita azortzian, eh, aguztuaren hogeita azortzian, ikastolaren alde, Eta oh, be, behitz ere, kantu, dantza, magia eta egiteko aukera izanen dugu familia osoarekin. Eta, eta hori ere, pozik, ze pontseko jazken aldean, ba, saio gutxi izan ditu, pandemia dela eta, baina oh, behitz ere, martxan jartzea, beraretzat ere, plaze gada eta, eta gogotsu ibiliko da bai. Betiko fidelekin. Hori da, betiko fidelekin eta, eta betiko egestarekin, bezala eh, kantua, dantza, magia eta ongi pasatzeko momentu onarekin bai. Mi lesker Esker txiki gai Menta o da in busy night enuke Ametsa <tipasar> Eta guen siltazun ez eroz Maite zaitzut da maite nozu Hemen gaudela batakizu Garra izun dugu izate den okzu no, no, no. Oztopo denbora eta distanzia no! Eta errespetu ziantzia Aurreik diritzia zerantzia Eto zairet gurek